מזמור ע"ח משכיל לאסף האזינה עמי תורתי, הטו אוזניכם לאמרי פי, אבטחה ומשל פי, אביע חידות מני קדם, אשר שמענו ונדאם, ואבותינו סיפרו לנו, לא נחחד מבניהם לדור אחרון, מספרים תהילות אדוני, ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה.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 דור לא הכין ליבו, ולא נאמנה את אל רוחו. בני אפרים, נושקי רומי קשת, הפכו ביום קרב. לא שמרו ברית אלוהים, ובתורתו מאנו ללכת. וישכחו עלילותיו, ונפלאותיו אשר הראם. נגד אבותם עשה פלא, בארץ מצרים, שדה צוען. בקע ים ויעבירם. ויצב מים כמונד, נד, וינחם בענן יומם, וכל הלילה באור אש. יבקע צורים במדבר, ויישק כתהומות רבה, ויוציא נוזלי מסלה, ויורד כנהרות מים. ויוסיפו עוד לחתו לו, למרות עליון בצייה. וינשו אל בלבבם, לשאול אוכל לנפשם. וידברו באלוהים, אמרו, היכל אל לערוך שולחן במדבר? הנהיכה צור, ויזובו מים, ונחלים ישטופו. הגם לחם יוכל תת, אם יכין שאר לעמו? לכן שמע אדוני, ויתעבר, ואש נזכה ויעקב, וגם אף עלה וישראל. כי לא האמינו באלוהים. ולא בטחו בישועתו. ויצב שחקים ממעל, ודלתי שמיים פתח, וימתר עליהם מן לאכול, ודגן שמיים נתן למו. לכם אבירים אכל איש, צידה שלח להם לשובע, יסע כדים בשמיים, וינהג בעוזו תימן, וימתר עליהם כעפר שאר, וככל ימים, עוף כנף, ויפל בקרב מחנהו, סביב למשכנותיו, ויאכלו, וישבעו מאוד, ותאוותם יביא להם. לא זרו מתאוותם, עוד אוכלם בפיהם, ואף אלוהים עליו הם, ויהרוג במשמניהם, ובחורי ישראל הכריע. בכל זאת חטאו עוד, ולא האמינו בנפלאותיו. ויחל בהבל ימיהם, ושנותם בבעלה. עם הרגם הודרשו, ושבו, ושחררו אל. ויזכרו כי אלוהים צורם, ואל עליון גואלם. ויפתוהו בפיהם, ובלשונם יחזבו לו. וליבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו. והוא, רחום, יחפר עוון, ולא ישחית, והרבה להשיב אפו, ולא יאיר כל חמתו. ויזכור כי בשר המה, רוח הולך, ולא ישוב. כמה ימרוהו במדבר, יעצבוהו בישימון. וישובו, וינסו אל, וקדוש ישראל התוו. לא זכרו את ידו, יום אשר פדם מניצר, אשר שם במצרים אותותיו, ומופתיו, בשדה צוען, ויהפוך לדם מאוריהם, ונוזליהם בל ישטיון, ישלח בהם ערוב ויוכלם, וצפרדע ותשחיתם, וייתן לחסיל יבולם, ויגיעם לארבה, יהרוג בברד גפנם, ושכמותם בחנמל, ויסגר לברד בעירם, ומקניהם לרשפים, ישלח בם חרון אפו, עברה וזעם וצרה, משלחת מלאכי רעים. יפלס נתיב לאפו, לא חסך ממוות נפשם, וחייתם לדבר הסגיר. ויח כל בכור במצרים, ראשית אונים בעולי חם. ויסע קצון עמו, וינהגם כעדר במדבר. וינחם לבטח, ולא פחדו, ואת אויביהם כיסה הים, ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישקן באוהליהם שבטי ישראל. וינשאו, ויאמרו את אלוהים עליון, ועדותיו לא שמרו. ויסוגו, ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמיה, ויכעיסוהו בבמותם. ובפסיליהם יקנעוהו. שמע אלוהים ויתעבר, וימאס מאוד בישראל, וייטוש משכן שילה, אוהל שיכן באדם, וייתן לשביע עוזו, ותפארתו ויד צר, ויסגר לחרב עמו, ובנחלתו התעבר. בחוריו אכלה אש, ובתולותיו לא הוללו.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 כארץ יסדה לעולם. ויבחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צון, מאחר עלות הביאו, לראות ביעקב עמו, ובישראל נחלתו. וירעם כתום לבבו, ובתבונות כפיו ינחם.